Bona tarda, benvinguts tots i totes a un dia més a Esports del Dia. Avui és dijous 27 de novembre. Què tal? Com esteu? Ja gairebé hem arribat al final de la setmana. Semblava que costaria més, però finalment ja ens trobem en aquesta recta final i a punt de començar el cap de setmana i un cap de setmana a nivell esportiu que deixarà molts partits i moltes cites esportives a Mollet del Vallès. D'aquestes qüestions en parlem en els nostres habituals programes al llarg de la setmana. I avui dijous també parlem d'esports, com sempre, però parlem de temes més concrets. Entre d'altres us explicarem quines són les propostes que el Club Montanyany de la nostra ciutat té previst dur a terme de cara aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge. Activitats que, com sempre, són esportives i de caràcter muntanyista per a aquelles persones que estiguin interessades en prendre-hi part. D'aquestes qüestions, per exemple, en parlarem avui en el nostre espai, però a més a més també tractarem altres temes. Així que ja ho sabeu, si voleu conèixer més detalls sobre l'actualitat esportiva de la nostra ciutat, seguiu amb nosaltres perquè en un 3 i no res, obrim el programa d'avui i comencem. Com us deveu imaginar amb aquesta música que ja és familiar per a tothom que escolti habitualment el nostre programa Esports al dia, encetem el nostre programa, com us dèiem, parlant del Club muntanyenc de la nostra ciutat, una de les entitats més estimades de Mollet del Vallès i amb més seguiment de la nostra ciutat. En parlem per explicar-vos quines activitats hi ha previstes de cara a aquest cap de setmana. En concret, aquest dissabte i diumenge hi ha prevista només una activitat que serà diumenge 30 de novembre i que es tracta d'una sortida a la Vall de Malanyeu al Berguedà. Es tracta d'una sortida que es farà a dos quarts de, de set del matí al del Pla de les Pruneres i que per poder participar-hi cal portar esmorzar i també dinar, sobretot. No us oblideu que després encara us trobareu allà sense poder menjar. El telèfon d'informació és el 93, 5 79 12, 85. o bé, doncs, podeu anar a la seu del Club Muntanyen, que, com sabeu, està al carrer Pineda Fosca, número 6, al Casal de la República. Així, doncs, ja ho sabeu, es tracta d'aquesta sortida a la Vall de Malanyeu, al Berguedà, una sortida que, com sempre, posa en contacte amb la natura tots aquells que estigueu interessats en acompanyar els del Club muntanyenc a una nova iniciativa per anar a una altra banda de Catalunya. En aquest cas, aquest tros de Catalunya que està la comarca d'Albergada. <totipat> I seguim amb el nostre programa, però ara parlem d'una altra qüestió que ben bé no té relació directa amb l'esport de la nostra ciutat, però sí que afecta a moltes de les nostres entitats. Perquè parlem de Futbol Sala i parlem de la Copa Catalunya 2009 de Futbol Sala que es durà a terme, doncs, a properament i que ja ha obert les inscripcions per poder participar-hi. La data límit per inscriure's a totes les categories serà el divendres 19 de desembre a dos quarts de 8 del vespre. I de les inscripcions que que es facin fora d'aquesta data, doncs l'estaran pendents de confirmar. Per inscriure's, doncs, s'ha d'omplir un full d'inscripció per equip i es poden fer per intranet o bé per fax al número 93-265-86-26. Per tal que les inscripcions siguin correctes, s'hauran d'omplir tots els camps amb les dades corresponents. I podeu obtenir més informació a la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol, que és www.facf.cat. Per agilitzar la disputa de partits i evitar el fet de jugar-los fora de les dates, en aquesta edició de Copa Catalunya serà obligatori i designar l'horari de disputa d'eliminatòria durant les 72 hores posteriors al sorteig de l'eliminatòria o bé la data a la data de l'inici d'eliminatòria corresponent. Si no és així i no existeix mutu acord entre els dos clubs serà el Comitè de competició qui designarà la data l'hora i també el terreny de joc. Per determinar un horari de motoacord entre les dues entitats es podrà utilitzar el model de full de partit que s'adjuntarà amb els quadrants de competició i es podrà enviar per fax o bé pel sistema intranet aquelles eliminatòries que no es disputin en les dates establertes seran declarades nules, i en aquelles categories on el reglament estableixi que a partir de determinada eliminatòria s'han de disputar els partits a rellotge aturat, aquests s'hauran de dur a terme obligatòriament en papalló, no podent ser jugar ni en pistes cobertes ni descobertes, malgrat disposar de marcadors. D'aquesta manera, en el cas que l'equip local no tingui aquesta instal·lació, es dur a terme una permuta de l'ordre del partit. Al pla de competició de cada categoria, estarà establert abans de cada sorteig, i ja es respectaran les categories dels equips inscrits i els resultats obtinguts fins la jornada del cap de setmana del 20-21 de desembre d'aquest any, per tal d'establir els coeficients de cada equip i la incorporació a una eliminatòria determinada en funció de la categoria on juguin a la Lliga. En el sorteig de les eliminatòries no hi haurà cap sèrie, i les regles de joc seran les que regeixen la Federació Catalana de Futbol. D'aquesta manera, doncs, a tots els equips de la nostra ciutat que estiguin interessats en participar, doncs ja saben que poden fer-ho, que som les inscripcions i que, per tant, comença aquesta competició, aquesta Copa Catalunya 2009 de Futbol Sala. I seguim parlant de futbol, però ara parlem d'una altra notícia que hem conegut aquesta setmana, i és que la Federació Catalana de Futbol, aquesta setmana, ha presentat un nou organisme que ha creat una comissió antiviolència. Es tracta, com dèiem, d'un òrgan encarregat d'establir les mesures preventives i de coordinació per eliminar la violència al futbol català en l'àmbit de les competències sobre disciplina esportiva. Aquesta, aquesta comissió adquireix protagonisme després del dels incidents que van ocórrer en el derbi que va tenir lloc a Montjuïc, però també us hem d'explicar que aquesta comissió no només actuarà en primera divisió sinó que també tindrà potestat per actuar en la resta de categories del futbol català, com per exemple les categories on juguen els equips de la nostra ciutat. D'aquesta manera, doncs es pretén acabar amb, les, amb els episodis de violència o amb les baralles que sovint tenen lloc entre les aficions dels equips o bé també doncs, arriben al terreny de joc. Hem de recordar-vos, malauradament, que la temporada passada, un episodi d'aquestes característiques va afectar un dels equips de la nostra ciutat. No recordarem quin és exactament, perquè ens va deixar mal gust de boca aquests actes, però sí que us direm doncs, què van fer que hi hagués certa polèmica. D'aquesta manera, aquest organisme, que estarà dirigit per Antonio Bermudo, que és regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Ospitalet, doncs, també comptarà amb altres persones de diferents àmbits de la societat, com metges, professors, advocats Mossos d'Esquadra i també Engenies Industrials. D'aquesta manera es pretén crear un equip amb eh, potestat per eh, proposar sancions que consideri oportunes als organismes competents. Això sí, com dèiem, no tindrà potestat per posar multes. I fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dijous 27 de novembre. Recordeu que tornarem a ser amb tots vosaltres demà divendres, dia 28, a la mateixa hora de sempre, aquí, a Ràdio Mollat del Vallès, i que ho farem per parlar-vos de més informació, de més propostes i doncs, de més coses relacionades amb l'esport de la nostra ciutat. En aquest cas, demà divendres, com és habitual, aprofitarem per fer un repàs del que ens portarà l'esport molletà aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge. Repassarem una mica quins són els partits que els equips de la nostra ciutat tenen previst dur a terme i quin és la taula classificatòria de les diferents categories en les que juguen els nois i les noies dels nostres equips de futbol, bàsquet i hockey. A més a més, també parlarem doncs, de com estan les coses i de quina situació és eh, per la que passen els nois i les noies d'aquests equips de Mollet del Vallès. De tot això, però, en parlem demà aquí en el nostre programa. Així que, ja ho sabeu, tornarem a ser aquí a dos quarts de la mateixa de sempre aquesta emissora a Ràdio Mollet que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé el que queda d'avui ens tornem a trobar aquí demà. Esports el dia.